اصطفا اما بار و انا خیر الحديث <سؤال> کتاب اللہ و اشهر الحديث حد الرحمن الرحیم و اما هو جزائرک من طریق النظر دعوصہ قیاسنا اشتدار پیشکی اشتدار پیشکی که بغیر ده موضوع تلویشنه موضوع آخر انزل فمازی کنشتی ولوی یا ایدریکا یا ایدرنی یا ایسا که ها یا ایدرنی یا خوب توحارت تے او تے چه پو خروج ده نجاست بانده لازمی دی تو هرد دیر چار اندام دی یا موضر تلویس دی چه ده عقینا ایزالات ده نجاستو دی لازمی دی ده نور و ان انزل کری پو خروج ده ایج نجاستو نجاستو کنشتا پو خروج ده مزید که بوری نور دې ته کی یا خدا دا چې مو زہ تجلی سي یاد او د شي اني خدا دین علا وا ات زينزل او په ول کې نشته په غایت کې نشته په تم کې نشته مځي کې وله یای دې کا تیایی پا موز تلویز تی، ایویات و حیرات و دست چلی، سوچی آغانای داغت انزل ویدی، مذاکر انزل ویدی، پچاراندان که دانه دی، او موز و تلویز نریا خواهنش پدر، ها کچری سرایت چوی وی تسیتیانو تا بیایمی، او د پورتری په او د درې او درنو اصطلاحات ته یادونه هم که تاسو سماره کړئ ویناره ییناره خروج المذی او مذی ما یاره مذی تا ته وای په ما پرون زبر کړي شه دا درې ونه په تشدید دې سمرا جی په یا مجیو بایا یا مجیو بایا فردنا ان ننگرہ پی احداث نجاسات شخارش ملدی یجیبو بی فکانا خروج دا غایتی یجیبو بی غصم معصاب البدن منتا ولا یجیبو غصم معصاب دا إلا التطهر للصلاه لكن ما ذا وداسته احضان المصلى ده رقم خروج دم اي موزم ما خريا کوئی سوجي خروج دم نا کېږي عضو وي تعبير نه کوم زکا پنځه ځبانه نطندي د خافي په مندي نجاسات خارجه مي غير سجدين نو دام چه ده دا سگیده ننهی ده هم ناقیز نره خدا حافی نخناقیز نره نی ای موضعی ما خرجا که خود منج عزاری که نظر و عزاری که یکونک عزاری که خدونجو المزید الَّذی و حدثون نیابه او یابه ده مانده ده پارودسی لكن في مواضيع ومواضيع وعزاد وعزاد وعزاد على الواء ينزلون من جهاز تشري لا يوجد غشل غير موضوع الذي أصابه من البلان غير تتخذ للصلاة غير لاوزاد صلما نفسه بطل ذلك أيضا ما ذكرنا من طريق النظر وقل الحمطر بسوك محمد محسن وصوايا باب حكم المني هو الطاهر اما يسن ده لفظ ذات پر مشورې تعریف مشورې او منی کې په یو څو حیثیتونو اعتبار اول لکه امام شافعي احمد وي منی پاکه ده همورې منی نجسه ده بيدين اعتبار په اجازه ریږي هی مې مړي کوي اجازه به دا غثنا په بستون ریږي دا কবল غیب امام وحید فاضل يم اور په ناندی چیکر زدي اجازه ری شي کوغه په غثنی یو اصل ری کوي اجازه کو په پر کا په جو پا فرقا و پا درگ باندی هم اتفاق کولیشو چی آبیسوی سرائیتی نو پا فرقا و پا درگ باندی اتفاقیش شایفی احمد ترتنیز بچوری د طحارت در جمہور ترتنیز بچوری در نجاست بے پکور کی ماری کمامو بحریفہ مخالیفہ ما ماریب به بغیر ده غتنار قبول چی باندي وارت رزي ما وحيد او انزاري پکار دا کوچري پږي کې سرايت نو شوي یا دي سو نو فار کا او کو سرايت په صوبه کې کړه دې لا بوجي دې یاد اوا تا او ثاغه پاور او ثابا چاغي قيل په لا قره اتني او ما عزيز او ما عزيز لا نفكم سو بي رسول الله صلى الله عليه نو قفل تیز ضرورت شي نو دات په استناد څخه په طهارت ده نه شي تکا وفرمان دي خو بلکاب تقضیف جا جی بیم پار کے مون کھیگی پا ترگا اچناجες نی ایک آئیم بہے لا قد ريتني مات جان سمالون ديه او مازي دوالنا حتامي انا حتامي صوم من الصوم ما بذكين قوم دبره ورنا دجانينا فز جف غلفه جوي بن ما باوصلو لتا جان ما قضا با نيبت فاوا قالنا ایا نو دراځي اایه چې دغه انا په کومه به وسلوو نو ان ته ضرورت ته د کمبل لور لاس یو مین د منم ب به د وړوي او په فر باندې په دل یې کار باندې دا او هغه ویل او قال قد تناظر او تو تاسو کوه مې دې اولو دمه نه په کومې توګه او یو برابر ځایونه کې امنیت باندې او باندې او یو برابر ځایونه باندې او په هغه باندې باندې <سؤال> وخالفاهم في ذایر کاخرون فخالو بل هو نجسن دا نجس ده ول نجس ده ده ده ده ده ده نطفه نجسد او دا تجه محط راگدیری دو سمنی دا ست د دې په دې په دې د نه یا فضل دې کوم دې دوه سمره چې نه عايشه تناقاض سمني دا اصاب سو دا راي تو فخر هو لن تر فزح او الفزران دا دا غ دراينه دا مادي شنو فن اجازه با ته شنو فرض او نصح مسادات خبر نه ته هره کوله کو چيري فاك وي نه بخار کې واهني مخراي کاو او دا په کمځي کې راغلي دي چې کمې جامينات فرش وي پاتې پر فرش وي دا کمځي اريانسو په پورتي وي قائته مخالفين قالوا فقال بالغنجحن فقال بالغنجحن فقال بالغنجحن وقال لا خودتا خوبی آدینا یا لحنی وعدادینا یا رضاقی دا تحرط کرنی نشتا تا خود کو بیردکو دکھیدن خوب دا پارا تحرط دا سیاه بود شب کنا ری ا <سؤال> نو د پاره توه را د سیاب سره شرحونه ولن تاتی فی زعمی فلی دا فقجامو کنده را ری چې مونته کیچی او قد رینا نجان به نه سیاب نو یثاب نو ایت وذول و الدم لا باث بنو بیا اندی رینا پتی وی پو وستول فلا فضع من حيث كمولا وسعيني فالفضان كيو خوب لجيجي ويأتي الصلاة كيو فقا يجوز يكون مني كذلك وإنما يكون هذا الحديث حجة علينا على قدرين استلال فشتكري لو كنا نقول لا يسلح نوم كمون غيري چقوب في صوب النجسة ویا کُنَن نبی اوغانیکا کرچمن کو بیګنوونو واکمرایته نیوستان هي زادیکا مون کو دو من با دو مون گو یو د دینه دابا لا تسو سره تی زادیکا مون پکنی کی یذ جام نو اچو پکنی کی فلا نم خالق شی ممارویا فی زادیکا نه کو وجيء كي دحنا چه رسول الله صلی الله علیه وسلم منقود الفرق او بيكيو ده شاف من تو کے مکوا تو کے مکوا وقجینا جانائش تتي ما كانت قد بالسود في الذين كان صدقي ذا صاب مني تغي بدرت الخواذا تي کا فقط اکتفاء تو نوا ته تیرې کاو آیا هغه د دې کال مدته یو لپاره کنه د نا د په منځه ما ته پرواو نو دا ونه دو د په بو یا مو کې باغ اداه کار کې دا د صوبی صلاتو د دې غفلت دی منے به زرا پر د هغه او چاکه مونږ کې دا خو بیا مو ها هم حبيبه همات المؤمنين کنا ان الله سلام عليا فوصو کوخ خهور من حبيبنا زوج النبي صلى الله عليه وسلم الحقانه نبي صل الله عليه والسلام ايو رسول الله صل الله عليه والسلام يسوب في يصلي في ثوب الذي يجي يذاك في شتاشم بستري پاکي پیدا فقغت نام اوه اومده کو لكن العالم يسيب هذا چنیت فو تاوری سی لانو پاکیوی مون رسول <سؤال> اللہ اسلام پیر شلی کو پیرن شلی لام دلیچو چی دنو تفی پجاما کی رسول اللہ اسلام مون نکو آپ مستور دی مینګې وې مونږ نه کاوه دې وزن نه کاوه چې دا کس مونږ پروها تع وای بلين پیش کا واسط ما حد ثوایا نقذ وکوت ایک کی ک می سو مینا چو فارت نہ شو پا کی من زکاو ثم ولا مو نه وکاو او ودا یخلون درې جنا وې په فار کې تی پارا ری دار هيته دال خامو د د ان يجي اني دانه دانه دانه دانه او دې کار حد ان تاسو قال ما يوتينا الى جنازه كما ادريتي مع اعضاء النار الى ادا قال ابو جعفر نطفی في هذا عندنا طهارتي بلکی داخل بدن مصره از بطر امائن مالک رحمه اللہ اپنی امائن ریسی خوالک میتاؤستوید یاد دیکھنم دلیل دلیخو نده شگن نطفہ پاک دا خو دلیل دلید اے چه ازالہ دلیان یا سر سنچی پا اثر رجی بارقم فرقم رجی خالفا کی حاج لطا انہا کانا تفرق المنی من سو کما تقرفون من صوب نوم او یعفقی وليس بی هذا عندنا دلیلون آتواردین بلکه ازا لا فا احد الانبیان برعیم برعیم یعفقی ویعفقی فقد یجودن او یکونا کان تقرفی هذا فا یقفر بذارک سوء ومنی في نفسی نجسم نیاسا تو ای زالا تریتا حسن په بسره دی او رہی نیاسا تو ای زالا تریتا نیاسا دغه سن په بسره دی او رہی کل چیدانا یوسف سی جوړم سی یفیدي هاریدی مرېوی دا به د دنیا څنګه کوو یو هاریدی بڅوی هو مرئی نو سراي ته نه او ټیک دل کی غشي حتا چې د یثم د د جرم مکمل ځای شي آمين ه په کم دي دا شویل دا کړه و نه انده شویل حدثنا په حاضر وها پهرو ما که پا کې خاه دا خپناال ت کااکه چې یا انظله د دی نجا ساتون شي اړی کما کان لذا یتفرنام بی زالتهم یا هو عنها شید عذابت اللہ شکل بوقع کردو او فی نفسی نجسن فاللذی بی زالتهم یا هم بتفرق نو دام دلی کبی جنرے چی زالتی لجی پر فرصا فی نفسی نجسن کما کان لذا یتفرنام بی زالتا یا هو عنها او فی نفسی نجسن فالذي وقفنا عليه من هذا الصل مزي منى هذا الذي نصوب يتطهر بما صابني ذلك الشيء اذا كان يابسان ويذو ذلك من حصل نجس الفذي بذك شيء ولد في شيء من هذا دجنا حكمه هو في نفسه طاهر و منجس د دینه دانما لري یته ده کو نه یسته په هرت د دینم ثابت او ژوند په فرض ده کې راته هیڅ او اږي ګندګي مغای ته د نظر ده په فرض د دې کې راځي ته په توریغه ملي شي توهارت پکې نشته غتري زکړې ها څه نه جنته نه څخه د وهنده ختمېږي په روان نه څخه په دارشي نه اور اگر ذکر رہے ہوایا غسل كل سعودها شنا جست نہیں نہ بے نہ حوال بیوی اگر سلوی اردوی چکو دیوانی و ایلم تر خوب فانزح امیل <سؤال> کننه سوالی کارویی در دلیل تو عرض شده پایدم که بایر آنگی او ناسان که که او پایدی که آلانس حافظ که که که که تا نه در تو عرض هلا ترا تنوري أنصف من لو صوبه و لو أصابه بولن فخفية مكانه و زي بتي أنه هو لا يطهر النصفا ناسه نباكيو أنه لابد من راسده كله حتى يارم تغول من نجازت جفتر و لغير ذرا سبائيه دا نجازتنا فلما كان حكم منه عند عائشة هل قدر جران في حكم من زعائشه داو شهداء كان موضوع من صوبه دا معلوم زيره دې ځای مينمادو موږ یې نف حوافقنه صواب دایکا ان ان نحمو کان دایخ را نو نه جاثا شپ بل په شه شو طاهر شو کان نقجه کوچري ناجس نه نه سمونه بل وقري اصحابن ري صل الله عليه وسلم یې جاری کړه او یا نو کې جاری کوايا ا او شئی چا او توګ دې شې د نال نال لا لیا نمن دو توا هېر کو احتمال دی دلته نص حل دا خو دامن یا ساته کې نه دې امن یا ساته کې ونه شاهن کاجی وقال كذلك وقال وكان ان يبدا فلم يجمع عن النبي صلى الله عليه وسلم احد حتى جاء فلان ما يجده سبا شيء حين اخر وقد كان يثافر انما في ركفه حتى جاء ما هو تركه جاء سلام حتى صارنا عشره قالت معمر عمرو بن از بحثنا وقت دکتو مانا سیازمو، خوشای میشتر فتح صوبه که دا جامع پیدا، اما روی بل <سؤال> اخل ماره تواندخ مالا ماره بود، آلی پناسی اکتفاک وننجی نجاس، نجاس اینو، نرسی اکتفاک وننجی نجاس، نرسی اکتفاک وننجی نجاس، ذسو زینم دې حاضر او دي مقام کې نث حاجي کر فلا ننحا کافيکيږي خوځه کافيکيږي ذاته حججي واه ما ما رواه يحيى بن راضي نه د وی ان نصعد د څه د ونه په اړه واه کمو صحابو سما فکر کوي لیکن دا نصعد اذا لري د بارنه نه بلکي د قد صد په اړه وه انت ده تبدل چې انسان شکو نه ته دګي کی چې مونږه یې کمزې په ژوندۍ نه ويره دا نه یو څه دې ده ما چې په دایکي س د ف شک نه واقعږ و پوره حاضر بلې منما ووي چې لا بلل دګونه دی قبل د وي نده داخلې دی ووه د پ د چين اجازه په ټوله دي نه مطلب دا شر چين اجازه باندې ټوله دي او نص حوبد د اجازه د فار د وهند قطعي يتي وهميني شي سره نه جاری تهو کې چې به مونږ کي کمزه په زندګي ورهامي پرداري کړو قطد وهند فار د وای داي بن اخبقود النعابات دريتنا داي ويجي مسكه ويا غير جديد غيا وين طالي غيا دا ويا ها ربي ما على عباد الله هذا هو وربي قال حدنا بوك تقن <تصفيق> حدنا تاريخ وشاي من دبله تميز الحي قالت سالتنا عمر عن من يطيق فوقال ان صح بالله <سؤال> قد انا ابو يصيب صبين जखم بالما په ای فرماني یالګی نشکاه د شهري او د ابن عمر پروید ک ان जखم بالما پوسه تاسو دنا سنتا یو پې واقعي یو ځای یو نه دې دا راځي چې 90 الغسل دای دې تا یو دې چې یو په یقین کې نصر شې د دانہ په ماده غت خپل نصر کما نه شو یو هغه نه یو هغه نه خدای په نصر کې اتفاق لري نسکل حسن منار دي قال رسول الله さん اني داري مدينه ما تخار معلوم نه ينج البحر شي دريا دي فقچوي هي ثنگ منار دري او ذا خداري خري دريا فقچ بي ورلا بيان بحات دي تربان زيا تبي يعني يذهب الروح دي <تصح> موسنا دی احمد چیزی کردی؟ چیو کسر مدینی تراغی رسول اللہ صلی اللہ و فاطسیو اومر طویف ممن انتا دکن زی دی, دی دا پر عمان کی دا اغزی چی هغزی دا دریاب چپو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 او بولون که خو According haro odho Come on chapter ¨ مضع از محطا Slack واناق آج مدین یتو قصد ضوير جان variety و فل be emdha allf violating و咁op to Ou و کين نه فرایزي دې لا خو شر خو ری خوندګي کوي ها رشيد ها عن د عمري دې کې ار کړه کیا سار اوه هم تاریخ نظر موږ د ریاست وتره په نظر وکه چې ریاست ګورو نو کو نو ثناجع سپن نو دا موجیب را اغلسن احداث نه او موجیب د اغلس الاذ فضینا یا صف چیدي سنگمو جب دا خلط الاحداسی جنابت را جی او بید زینبان توحارتی کبران را جی غوصل وای حقیدہ کانا یادتاً ممنو کو ای با حد دگرہ ولکی جے وچی او اتماع چکو معلوم یا فی ذالکا <سؤال> ماتا صحیدہ چیزہ حافر محنیدہ اللہ پسر عزیب حق رجی چو سرائیت نہیں کرنے وادا قول عبی حنیف عزیب سبح محمد رحم اللہ یا اللہ دا تو امر گروز دا غمونا اکتونہ ختم کی تو امر گروز دا ختم کی په هر کې یو پاکه پاکه دی ملکي یو وډي کې دام شيره تاخه په تا ته